טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו אדוני, והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אך באדוני אל תמרדו, ואתם אל תיראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, שר צילם מעליהם, ואדוני איתנו אל תיראום. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד אדוני, נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. אקנו ודבר ואורישנו, ואעשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. ויומר משה אל אדוני, ושמעו מצרים, כי העלית וכוכך את העם הזה מקרבו,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 וישחטתם במדבר. ועתה, יגדל נכוח אדוני, כאשר דיברת, למור, אדוני, ערך אפיים ורב חסד, נושא עוון ופשה, ונקה לא ינקה. פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל רבעים. סלח נא לעוון העם הזה, כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה, ממצרים ועד הנה.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 ועבדיך לב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחרי, ואביאותיו אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו יורישנה. והעמלקי והכנעני יושב בעמק, מחר פנו ושאו לכם המדבר דרך ים סוף. וידבר אדוני אל משה ואל אהרן, לאמר, עד מתי להדה הרעה הזאת אשר הם ממלינים עלי?